Ne vei hrăni pe noi cu pâine de lacrin, și ne vei adăpa pe noi cu lacrin peste măsură, Pus în înceartă cu vecinii noștri și vrăjmașii noștri ne-au bat jocorit pe noi. Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi și arată fața Ta și ne vom mântui. Via din Egipt ai mutat-o, izgonită ai neamul și ai răsădit-o pe ea. Cale ai făcut înaintea ei și ai răsădit rădăcinile ei și s-au umplut pământul.